Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Idag är det lördagen den 9 augusti 2008 och klockan har passerat 14.00 Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 14 augusti klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström jag tänkte inleda programmet med att anknyta till något jag tog upp i mitt förra program nämligen den debattartikel i DN där Mona Salin och Miljöpartiets båda språkrör stod för uttalandet Vi inte på något sätt kommer att göra upp, göra oss beroende av eller samarbeta med Sverigedemokraterna om partiet kommer in i riksdagen efter 2010 års val och man krävde att allianspartierna skulle gå ut och ansluta sig till samma i grunden odemokratiska synsätt Man anklagade de borgerliga partierna för att på kommunal nivå påbörja legitimeringen av Sverigedemokraterna genom att samarbeta med eller göra sig beroende av stöd från oss I förra programmet så kommenterade jag det här och att jag tyckte det vore klokt av Reinfeldt och även hans allianskamrater den att inte utesluta någonting det var ju så att Mona Salin tidigare lyckades slura in Reinfeldt i en sån här diskussion och det var i samband med hennes tv-debatt med Jimmy Åkesson. Och jag är ju övertygad om att många alliansväljare hellre ser att Moderaterna och Alliansen bildar en minoritetsregering likande, liknande då situationen i Danmark än att Mona Salin blir statsminister med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ja, nu är det ju så att politikers uttalanden ofta har rätt lite med verkligheten att göra. Och i det här fallet fick man det bekräftat redan några dagar efter att artikeln publicerats i DN. Då kunde man höra ett ganska långt inslag i Pet Morgon, på någonstans mellan två och tre minuter. Att på det lokala planet kan det i verkligheten se annorlunda ut. Där inslaget kom dessutom i pris, åtminstone ännu en gång. Det var nämligen så att i Skånska kommunen Tjävlinge fick Socialdemokraterna i början av juni genom ett dussintal tillägg i kommunens budget. Med hjälp av rösterna från Sverigedemokraterna fick man då igenom ett beslut i fullmäktige att satsa ytterligare 3 miljoner kronor mot den borgerliga kommunledningens vilja på bland annat biblioteken, barnomsorgen och, och kommunens parker. I samband med budgetomröstningen i kommunfullmäktige så presenterade Socialdemokraterna 15 tilläggsyrkanden. Och alla de förslag som Sverigedemokraterna stödde gick också igenom. Tjävlinge styrs av den borgerliga alliansen och demokraterna har en vågmästarroll eftersom de borgerliga och Socialdemokraterna inte lyckas samarbeta. Det kanske inte är så märkvärdigt i för sig. När det gäller förslaget om vårdnadsbidrag så var de borgerliga som fick luta sig mot Sverigedemokraterna för att få igenom det. Ja, jag tycker det är lite roligt att lyssna på kommunpolitiker när de anar att partipiskan kan börja vina när som helst. Vi har Pia Almström, Moderaternas ordförande i kommunstyrelsen. Hon sa så här när hon blev ansatt av rapporten. Det känns ju inte bra. Jag tror att det hade varit mycket bättre om vi kunde prata ihop oss och kommit fram till någon gemensam lösning. Så kunde det vara bra både för oss och Socialdemokraterna. På frågan, varför gör ni inte det då, så blev svaret Ja, jag har försökt, men det vinner inget gehör Och eh, jag skulle själv vara intresserad av att få veta hur ni har tänkt att en gemensam lösning för vårdnadsbidraget skulle se ut Sen är det Roland Palmqvist, han är Socialdemokraternas oppositionsråd Han var väl inte ett dugg bättre med uttalandet Ja, det är ju inte bra, det kan man väl lugnt säga men det har inte funnits, som vi uppfattade, en vilja att vi skulle göra upp. I ett annat uttalande så kommer han närmare kärnfrågan om man ska offra sin egen politik för att hålla Sverigedemokraterna borta från besluten. Han sa nämligen så här, vi kan ju inte sitta tysta i fyra år eftersom vi inte har något samarbete med alliansen under den här mandatperioden. Det får gå som det går på något vis, antingen så går det igenom eller också går det inte igenom. I samma program så fanns också en betydligt längre inslag. Drygt sju minuter lång intervju med Socialdemokraternas biträdande partisekreter Håkan Ljuvholt. På de här sju minuterna lyckades han med bland annat följande floskler. Sverigedemokraterna är ett parti som inte på något sätt delar den människosyn som Socialdemokraterna gör. Och vi har nolltolerans med Sverigedemokraterna. Lite senare så kom han med följande. Det är ett parti som inte har samma människosyn som vi har. Och ännu lite senare kom följande. Det är ett parti som inte är i närheten av att ha de grundläggande värderingarna som vi står för. Och han utvecklade här ytterligare och han besvarade frågan. Hur diskuterar jag då med lokala politiker i strategier kring Sverigedemokraterna? Då sa han så här. Vi är helt överens i Socialdemokratiska partiet. Alla kommunala företrädare. Att det inte i något sammanhang gör oss beroende av Sverigedemokraterna eller samarbeta med Sverigedemokraterna då det är en politisk rörelse som står så långt ifrån oss och endast lägger förslag för att väcka legitimitet. För att bli betraktat som ett vanligt parti. Det är det inte. Det är ett parti som bygger på främlingsfientlighet. Och därför har vi ingen som helst avsikt att legitimera Sverigedemokraterna någonstans i Sverige. Så sa han. Och här kan man ju... Vår sida går in och bekräftar att vi står långt från dagens socialdemokrater på många sätt. Men vi står mycket närmare traditionell socialdemokrati än vad socialdemokraterna gör idag, tycker jag i alla fall. Jag är övertygad om att gamla socialdemokratiska portalfigurer som Per Albin Hansson, Tage och Gunnar Sträng skulle föredra Sverigedemokraterna framför dagens socialdemokrater. De hade nämligen en sverigevänlig grundsyn till skillnad från dagens socialdemokrater som snarast har en sverigefientlig grundsyn. De förslag som vi lägger lägger vi inte för att bli betraktade som ett vanligt parti utan för att förslagen och frågorna är viktiga för oss. Att vi i verkligheten uppfattas som ett trovärdigt verklighetsbaserat parti av allt fler det märker jag i min perifera bekantskapskrets där allt fler kommer fram till mig och talar om att de hoppas att vi ska lyckas bra i kommande val, att de kommer att rösta på oss. När det gällde att förklara fadesen i Tjävlinge så menade Håkan Djurholt att den artikeln i första hand gällde riksdagspolitiken och nämnde då att den partierna inte tvekade att samarbeta med Nydemokrati. Här så tycker jag att de borde ha tagit till sig mer av nydemokratisk politik. För då hade vi inte haft en integrationspolitik som havererar så fullständigt som vi kan se idag. Med det svaret då eh, av Håkan Ljuvholt så var ju nästa fråga given. Så det är inte lika viktigt att ta avstånd i lokalpolitiken. Han menade att det var det eftersom han, som han uttryckte det. Vi har nolltolerans. Jag tycker att det vore bättre för det svenska samhället om socialdemokraterna inriktade sig på nolltolerans när det gäller brott istället. Sen konstaterade han att han verkligen i allra högsta grad ogillar att det finns exempel i kommunerna där man på något sätt har kommit nära förslag från socialdemokraterna och gör vad vi kan för att det inte ska inträffa säger han. Här bara visar han att de socialdemokratiska byråkraterna i Stockholm ligger långt från den kommunala verkligheten. Vad han säger är ju att om Sverigedemokraterna i vågmässarställningen skulle stödja ett socialdemokratiskt förslag ska man inte föra fram det. Han insåg ju att det som hände i Tjävlinge skulle kunna hända igen. Han menade att det vore bättre att inte lägga fram förslag som krävs stöd från Sverigedemokraterna utan att istället omarbeta förslagen så att det blir som han uttryckte det ännu bättre. Vi vill inte i något sammanhang komma på samma fot som Sverigedemokraterna. Det är stora ord men vad skulle deras väljare tycka om man istället för sin egen politik skulle ställa sig bakom det borgerligas? Vi får hoppas på Sverigedemokratiska vågmästare så att vi kan syna bluffen efter nästa val. Ja, han kunde i alla fall inte utesluta att det kan dyka upp situationer där Socialdemokraterna lägger fram ett förslag som sedan på sittande möte Sverigedemokraterna röstar för. Då ageras det snabbt och det kan hända både det ena och det andra i församlingarna. Jag har själv suttit i fullmäktige i 25 år och det är inte lätt att veta vad man ska göra klockan halv tio på kvällen. Ja, för min del så vet jag inte om det här är en bra ursäkt för att misstagsrösta med Sverigedemokraterna. Men det kanske han tycker. Sen har vi en intressant fråga från reporten som säger så här. Men kan du sitta här och lova att Socialdemokraterna inte ute i kommunerna kommer att göra upp med Sverigedemokraterna igen? Ja, jag hoppas verkligen att jag kan det. Vi har pratat igenom detta med alla våra kommunala företrädare. Vi är alla helt överens om att vi inte ska driva igenom vår politik. Genom att söka stöd hos Sverigedemokraterna. Eh, Ja, Jag tror att Petri Porterna tog upp det här just med tanke på att Sverigedemokraterna mycket väl kan få en vågmästarroll i riksdagen. Djupt menade på att en kevlingssituation inte skulle kunna uppkomma i riksdagen eftersom frågorna passerar utskotten. Och att de inte dyker upp så plötsligt som det skulle kunna göra i fullmäktige församlingar. Där tycker jag han kan möjligen har rätt men det minskar ju inte Söderkratas möjligheter att påverka politiken i en vågmästa situation. Ja, det där tycker jag var ganska tungt så nu eh, tänker jag ta lite uppiggande musik som åtminstone jag behöver. Och så här i kräfttider har jag tagit med en cd som heter Någonting att äta, Någonting att dricka. Och den första låten, det blir med betoning på dricka, nämligen Harry Persson med Glada spelmän från 1938 och den heter Åsikenfest. Ja, det här är faktiskt Radio SD. Ja, eh, jag tänkte ta upp våra framgångar vid opinionsmätningarna som ju gör att vi uppmärksammas på ett, tycker jag, mer seriöst sätt än tidigare. I juli månads sista Godmorgon världen, det är TPL-program som sänds på söndagsförmiddagen, med sen repris samma dag, så fanns ett drygt 10 minuters inslag om Sverigedemokraterna. Programmet byggde dels på att vi under sommaren fått omkring 4% i flera opinionsundersökningar och därmed ligger på gränsen till att komma in i riksdagen. Dels att man tycker sig se ett konkurrensförhållande till kristdemokraterna som har ungefär samma opinionssiffror. Man konstaterar att Sverigedemokraterna gjort sig kända för att helst prata om invandring och de problem man anser att den för med sig. Det är en riktig observation men det är väl inte så märkligt eftersom inget riksdagsparti vågar vara objektiv när det gäller invandringspolitikens konsekvenser. Man menar att vi nu med riksdagen inom räckhåll försöker locka nya väljare genom att fokusera på äldreomsorg, vikten av kärnfamiljen och religion. Här skulle jag heller vilja använda begreppet kristna värderingar. Men det är ju någonting vi alltid haft i vår politik, även om medier kanske inte velat notera det. Begrepp som trygghet, tradition omtanke har ju alltid funnits hos partiet. Jag skulle nog för egen del vilja lägga tyngdpunkten just på tryggheten. Att inte vi var för brott... Och en bättre och tryggare skola för våra barn och ungdomar. Man påstår att Sverigedemokraterna gärna betonar likheterna med Kristdemokraterna. Så uppfattar jag inte vår politik. Vi har en egen linje i alla frågor. Och det finns ingen anledning att särskilt betona att vår politik ska överstämma med något annat partis. I någon speciell fråga. Ja, jag kan ju erkänna att Kristdemokraterna före Göran Hägglund var mitt första alternativ när det gällde riksdagspartierna. Men i dagsläget är det väl snarare Folkpartiet som är det. Även om jag är medveten att många av de uttalanden som kommer därifrån bara är till inte ett förpliktande munvede skulle jag säga. Ja, Kristdemokraterna, de är väl medvetna om utmaningen från Sverigedemokraterna. Och ett uttryck för det skulle då vara Göran Hägglunds tal i Almedalen. Han ägnar stora delar åt att markera mot oss. Jag ska citera det som hördes i det här programmet går om världen. Jensen är så lågt att det borde förbegås med tystnad, men jag upprepar i alla fall. Han sa så här. Snart sagt, varje samhällsproblem, enligt partiets uppfattning, orsakas av människor som har sina rötter i andra länder. Brister inom åldringsvården, dåliga vägar, brottsligheten eller svårigheter inom skolan. Allt beror på invandrarna. Jag tänkte kommentera det här utan så här långt. Jag menar att de här problemen till stor del orsakas av människor med rötter i andra länder. Och då ops inte alla. När det gäller åldringsvården och dåliga vägar- är det för att massinvandringen drar ekonomiska resurser från dessa områden. Och när det gäller brottsligheten och svårighet i skolan- så måste man, tycker jag, vara både blind och döv för att inte inse att så är fallet. Sen fortsatte han med att säga- Snart säger de väl att lövhalkan på spåren på hösten och de allt för svåra frågorna det, också beror på invandrarna. Den här senaste kommentaren möttes med några fåtaliga skratt från publiken och lite halvtama applåder. Jag tänker inte anstränga mig med att komma på hur massinvandringen påverkar lövhalka och frågesbordfrågor. Men om jag vore kristdemokrat skulle jag skämmas över att ha en partiledare som Göran Hägglund. Sen så... I det här, till det här programmet så har man intervjuat Sverigedemokraternas andra vice ordförande Anna Hagvall Och jag ska ta och citera vad som hördes i programmet av hennes intervju eh, Beträffande manligt och kvinnligt så sa Anna så här Kvinnan har naturligtvis flera roller Den mest grundläggande är förstås rollen som moder Mannen har ju med sitt yrke som identitet i första hand De här rollerna är grundläggande för könen enligt mig Beträffande kristdemokraterna så sa Anna så här. Det är väl de här värdena kristendomen, familjen, barnens rätt, abortfrågor, sådana saker som är gemensamma med kristdemokraterna. Ja, beträffande abort, aborter där svärddemokraterna är för en mer restriktiv abortlagstiftning så sa Anna så här. Vi vill begränsa aborttiden till den tolfte veckan. Senare ska det bara vara möjligt att göra abort av medicinska skäl. Eh, här skulle jag vilja säga att ett ställningstagande det är mycket beroende av när man anser att fostret blir barn. Eh, det har ju blivit möjligt att rädda väldigt mycket för tidigt födda barn till livet. Och är fostret för långt gånger skulle ju kunna uppfattas som ett slags barnamord. Eh, man noterar att Anna inte beskriver sitt parti som kulturkonservativt trots att partiprogrammet är fullspäckat av hänvisning till den svenska traditionen annars sa så här, konservativ har en lite negativ klang i mina öron. Man kallar det för konservativt att värna familjen och att värna de traditionella värdena. Då kanske det är konservativt. Men dessa värden är för mig ganska eviga. Så konservativt, nej det tycker jag inte. Sen konstaterade man att det räcker med att ett mindre antal kristdemokratiska väljare skulle byta till Sverigedemokraterna. För att det ena partiet skulle tilla ut och det andra komma in i riksdagen så kom sen Marie Demker in i programmet hon är professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet och en för mig väldigt tydlig negativ vinklare när det gäller att kommentera Sverigedemokraterna hon menar att det inte är en slump att Sverigedemokraterna använder sig av klassiska KD-paroller men där där har hon fel anser jag jag har ju varit med i partiet så länge så jag vet att när de här sakerna har kommit upp Så har ingen haft en tanke på att ta efter kristdemokraterna Utan det är ju frågor som har sin egen betydelse Sen menar hon att vårt strategiska agerande Naturligtvis är att närma oss profilfrågor för de mindre borgerpartierna Hur ska det vara lättare att vinna väljare från de här mindre borgerpartierna Och här anser jag att hon är helt fel ute Dels väljer vi enligt min uppfattning inte profilfrågor för att få ytterligare väljare utan för att tycka att det är viktiga frågor att föra fram. Det har ju mycket med trovärdighet att göra. Sen är jag övertygad om att vi har mycket större möjligheter att få väljare från de båda stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Eftersom många av deras väljare helt enkelt kommer att finna att socialdemokraternas politik ligger närmare dessa väljare än det parti de tidigare röstat på. Det har jag fått en hel del tecken på. Sen kommer en hel del synpunkter om Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i det här programmet. Men jag går inte in på det eftersom jag inte tror på hennes slutsatser. Sen kom Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren in. Och han säger sig inte vara särskilt orolig för att tappa väljare till Sverigedemokraterna. Han sa så här. Ser man till Sverigedemokraterna så försöker de ju idag skylla över sin grundläggande värdering- om att man inte har en uppfattning att alla människor har lika värde det gäller att se bakom den här kulissen som begreppen används hos Sverigedemokraterna och han avslutar med att säga och därför är det så viktigt att vi har en bra politisk debatt ja, det här med bra politisk debatt det ska ju efter Göran Hägglunds allmänhetstag komma från Kristdemokrat det är ganska fånigt jag vill faktiskt passa på att kommentera det här med alla människors lika värde det är ju egentligen ett religiöst filosofiskt begrepp om att människovärdet är oändligt och därmed skulle alla människor ha ett oändligt och därmed lika värde ja, vad en matematiker skulle tycka om den slutsatsen det vill jag inte gå in på men verkligheten hur är den då varför har en fackpamp tre gånger så hög lön som en arbetare varför berövas vissa barn rätten till en far och en mor så här kan man hålla på länge som helst. Det som har den politiska makten bör inte hålla på med att i tid och otid svamla om att de står för alla människors lika värde. Jag återkommer till Marie Demker. Hon sa så här bland de Sverigedemokraterna. Betonar den regionala och nationella identiteten. De lyfter fram den svenska historien, den svenska erfarenheten och är motståndare till främmande kulturellt inflytande. Bland partierna är vad hon kallar kulturkonservativa frågor på utdöende i en allt mer globaliserad värld. Och det skulle lämna ett utrymme för ett nytt parti att dra nytta av, säger hon. Sen avslutar hon med något jag alltid haft som min uppfattning, men som sällan kommer fram i debatten. Nämligen att den väljargrupp där Sverigedemokraternas störst potential är soffligarna. Hon sa så här, Sverigedemokraterna tror jag kan ta väljare i stor utsträckning från soffan. Det är nog det största partiet man tar väljare ifrån. Man tar ifrån de flesta partierna i mitten och då räknar man tydligen in Socialdemokraterna i mitten. Och till höger, inte någon större utsträckning från Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Ja, det var ju, som sagt, ett andra eh, radioprogram som behandlade socialdemokraterna på ett väldigt, eh, ja, ska säga, väldigt bra sätt. Eh, jag ska ta en glädjande nyhet från den här veckan. I början av veckan så kommer en ny opinionsundersökning. Den här gången från norska Central Research där demokraterna fick rekordhöga 5,5 och det var 1,4 procentenheter över tidigare mätning. Och det var inte bara den högsta siffran någonsin i en opinionsundersökning utan demokraterna var större än Kristdemokraterna som fick 3,7 och för första gången var vi större än Centerpartiet som fick 4,9 jag har sett notis om den här undersökningens resultat i såväl DN som i Metro. Dessutom så hörde jag ett inslag i tidningsgrönerkan i P1. Annars är ett av de vanligaste debattämnena på borgerliga oberoende ledarsidor idag. Det faktum att Sverigedemokraterna fick över 5% i gårdagens opinionsundersökning. Och det har syn på invandringspolitiken. Man citerade ur tidningen Nya dagen med beteckningen Kristen Grund som parti då. Bland annat följande. 36 000 flyktingar fann vägen till Sverige förra året. Är det få eller många? Det beror på vad man jämför med. Det är många jämfört med många liknande länder. Uppenbarligen i relation till vad vi förmått införliva på ett bra sätt. Så långt kan jag hålla med. Men sen kommer några sker som vi hört förut. Varför skulle vara för få? Men det tänker jag inte upprepa. Ett citat tänker jag i alla fall ta. Mot den här bakgrunden... Förskräcker Sverigedemokraternas framfart i väljarkåren, skriver man alltså i tidningen Nya Dagen. Ja, eh, jag kan ta något. Jag tänkte faktiskt överhuvudtaget inte nämna Stockholm Pride spektaklet i, i mitt program. Men så fick jag höra av en av mina närmaste att SL har haft regnbågsflaggor på bussarna. Och jag utgick ifrån att det här var ett dåligt skämt ända tills jag i DN fick se rubriken SLs regnbogsflaggor möter kritik. Jag ska ta citera några av det. Stefansson, kristdemokratisk ledamot i SLS styrelse tycker att det är olyckligt att SL sponsrar Prime regnbogsflaggor på börsarna. Det var först när presidiet i SL-styrelse, en moderat, en folkpartist och en socialdemokrat, skrev till verksamhetsdirektören... Om att SL borde sponsra Pride som det hände saker. VD förordade sponsring dels med flaggor på alla bussar, dels genom gratis veckokort på SL till alla Pride-volontärer. Det är inte normalt att presidiet talar om vad VD ska göra. Det är nog första gången det hänt. Det kan ju aldrig vara den enskilde politikers åsikt som ska ligga till grund för vad företaget ska gynna. Praxis är att bara flagga Med Sverige- och Europaflaggor på bussarna Därför har Väst-Uppsala-trafiken Sagt nej till regnåslaggor SLs beslut är ytterst olyckligt Och visar ju Tycker Stefansson Och det här visar ju bara hur långt Den här politiska korrektheten kan gå Ja Det var rätt mycket prat Från min sida där Och jag tänkte vi skulle ta en Ytterligare en melodi Och nu får det bli med betoning på äta det är nämligen en annan person, Edvard Persson, som ska komma med kalle på spången. Och där kan jag berätta att jag har från spången från min värnplikt. Under en veckas utbildning som vi hade i Halmstad så hamnar vi av någon anledning som jag faktiskt glömt på den här krogen och konstaterar att väggarna, det kommer jag ihåg, var prydda med bilder från Johan persson personfilmerna. Jag vet inte om det var min eller kronans kassa som var för skral, men någon mat blev det inte för min del, utan det blev bara en flaska Coca-Cola. Men här kommer Eva Persson med mycket mat i Kalle på Spången. Ja, det här är Radio SD. Eh, med anledning av att Sverigedemokraterna fick 4,0 i den opinionsundersökningen som publicerades av skop i mitten av juli, så sändes det aktuellt den 16 juli, ett åtta minuters reportage om Sverigedemokraterna. Det var första inslaget av tre i fördjupningsdelen av Aktuellt. De övriga behandlade kommande presidentvalet i USA- och vindkraftverken och hotade fjällräven. Under rubriken SD ökar opinionsmätning visades två stapeldiagram- med resultaten av Scopes två senaste mätningar- där det framhölls att SD ökade med 1,5 procentenheter till 4,0- vilket skulle göra att vi skulle komma in i riksdagen. Därefter visades en bild- där är partistyrelsen och ytterligare en bild. Det här är med Åkesson följd av frågan, men vilka är väljarna? Därefter så kom bilder på Huddinge och på Huddinge centrum. Och man sa så här, aktuellt är på väg till Huddinge, söder om Stockholm. Här röstade så många som 6% av väljarna i vissa valdistrikt på Sverigedemokraterna i förra riksdagsvalet. Segregationen i Huddinge är hård. Många anser att migrationspolitiken misslyckats. När det gäller vilka väljarna så var det fyra personer i Huddinge centrum som uttalade sig och de fick då frågan om de kunde tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna nästa val. Då blev det igen två positiva svar. Dels, jo det är klart. Dels, ja absolut. Sen lämnade man centrum och tog sig till min del av Huddinge för en kort intervju. Jag var lite undrande när Aktuellt tog kontakt med mig, men jag visste inte då att vi fått fina siffror i skop. Att orsaken att man kontaktade mig var att partiet i några valdesikt i Huddinge kommun fått de högsta röstprocenten i landet i riksdagsvalet. Man börjar med att tala om att jag gick med i partiet 1994, en veteran som man uttryckte det. Sen ville man veta, knuffat knufffattning jag hade angående vårt resultat i senaste skop. Och då hade de frågan varför har Sverigedemokraterna gått upp så mycket i den här senaste undersökningen, tror du? Och det som blev kvar av mitt svar efter redigering och nedkortning, det blev så här. Jag tror att det är den allt för stora invandringens negativa inverkan på samhällsutvecklingen. Och då integrationspolitikens misslyckande. Som exempel så har jag det här med ungdomsvåldet, ungdomsgängen, otryggheten, särskilt bland de yngre. Och det är just bland de yngre vi har våra bästa väljare. Resten av mitt inlägg det blev bortredigerat. Men man får ändå vara tacksam över den relativa objektivitet och saklighet som präglade hela inslaget om vårt parti. Vad ja, man konstaterade att under våren och sommaren har ett stort antal opinionsundersökningar visat i stort sett samma sak. Att SD skulle kunna bli ett riksdagsparti. I Skogs intervjuades 1100 personer under en period som var mer händelserik en vanligt i svensk inrikespolitik med såväl Almedalsvecka– som vatten i fokus. Birgitta Hultåker som är analytiker på Skop menar att vårt resultat är en missnöjesyttring mer än något annat. Man är ute och söker efter någonting annat än de etablerade partierna sa. Hon. Sen visar man ett nytt stapeldiagram som visade opinionsmätningar under senare tid. Som visade på stora variationer. Och eh, man menar att felmarginalen är relativt stor. Så det kan vara 3% och det kan vara 5%. Framtiden får visa om siffrorna håller i sig. Men hon menar att höga opinionssiffror har en tendens att leda till ytterligare högre siffror. Framgång föder framgång som hon sa. Sen tog man upp eh, att vi har blivit något att räkna med i kommunpolitiken. Och detta till bilder av våra aktiviteter. Och självklart från Landskrona. Där man nämnde att vi fick 23 procent av röstarna i kommunalvalet och en vågmästarroll. Och sen kom man till Stockholm. Man sa så här. Men stödet i Storstockholm är bra mycket mindre. Störst väljarstöd finns i Huddinge. För 20 år sedan såg det annorlunda ut. Då röstade bara 10 personer på SD i kommunalvalet. Men sedan dess har det gått uppåt och nu har man två platser i kommunfullmäktige. Och här visar man då ett diagram som visade kommunal, eh, kommunvalsresultaten i Huddinge. Den som är intresserad kan hitta de här siffrorna på SD Huddinges lokala hemsida som då är www.sverigedemokraterna.se så det är snedstreck Huddinge. Inslaget om SD det avslutades med kommentarer från en som hette Mats Knutsson. Och I rutan så fanns också en slags rubrikbanderoll med texten SD ökar i opinionsundersökning. Och han fick också svara på frågan varför SD växer och han nämnde även han att det skulle vara ett missnöjesparti som kan gynnas av att de etablerade partierna blir allt mer lika varandra genom Moderaternas marsch in mot mitten och som därmed lämnat en konservativ så. Han. han tog upp, eh, även upp det faktum att i förra valet finns en lång rad kommunala församlingar runt om i landet och därmed framstår vi med som mer legitima och mer accepterade för väljarna han menar att vi tog något ner vad han benämnde det främlingsfientliga budskapet, även om det löper som en röd tråd i det bästa politikområden. Jag kan bara säga att jag tycker det var tråkigt att man i ett annars objektivt inslag ska envisas med struntprat om främlingsfientlighet. Men man har blivit så van att man knappt reagerar. Han tog också upp Almedalsveckan, där vi blev en stor fråga trots att vi inte fick komma till tals. Och detta gjorde ansågande att vi får mycket uppmärksamhet Och att väljarna kan relatera till och ta ställning till oss Det är ju väldigt bra för oss tror jag i alla fall Eftersom motståndarnas verbala övergrepp på oss För allt fler framstår som föga trovärdiga Och när det gäller våra möjligheter att komma in i riksdagen Så hade han en del synpunkter Men det kan vi gärna avvakta med tills vi kommer närmare valet Och ser hur situationen ser ut då Jag personligen mycket hoppfull när det gäller om andra partier kan tänka samarbeta med oss om vi kommer in i riksdagen så kunde han konstatera att idag så säger de nej. Men att i politik kan man aldrig vara helt säker om man vet inte vad som händer efter nästa val. Han menar att det kanske lättare att samarbeta med kommunerna eftersom det där ofta är fråga om praktisk politik. I riksdagen är det fråga om att stifta lagar och där förekom många av de frågor som SD har som viktigast på sina ända. Till exempel invandringslagstiftningen och där menar att det kunde bli svårare med samarbete. Och det här sista kan jag kommentera med att det är faktiskt lite bekymmersamt att som kommunfullmäktigledamot vi har konstaterat att de frågor som är viktiga för det snarare ligger på riksnivå än på kommunal nivå. Ja det här samtalet då som jag fick från aktuellt det gjorde ju det att ja, jag visste ju inte att vi hade fått så pass fina resultat i en del av valdistrikten så att jag gjorde så så att jag gick in på www.val.se och klickade fram kommunvalen i länets kommuner. För att titta då vilka valdistrikt vi har fått över 4%. Jag kan ta kommunerna lite hastigt här. I Haninge som faktiskt var den kommun där vi fick störst röstandel i Stockholms län. Med 3,20%. Där finns det 43 valdistrikt. Och i fyra, förlåt, tre utav dem så kom vi över 4 procent med 4,96 som bäst. I Huddinge där hade vi 3,00 i kommunalvalen. Och av de 50 valdistrikten så låg vi över 6 procent i två. Vi hade över mellan fem och sex i två. Och sen var det fyra, fem valdistrikt där vi hade över 4 Och högst var 6,97 procent i Någonting som heter Vårby behaga Masmo. Järfälla, 35 valdistrikt, 2,37 procent i hela kommunen. Där var det en ett valdistrikt med över 5 procent och två mellan 4 och 5. Linneshamn, 18 valdistrikt, 2,82 i kommunen, två valdistrikt över 4 procent. I Sigtumna, 2,17 procent fick vi där, 23 valdistrikt, 1 över 4 det skulle i 50 valdistrikt, 2,2 fick vi där. Och där var det ett valdistrikt över 5 procent. I Botkyrka fick vi 1,74 procent. Och ett av 46 valdistrikt fick vi över 4 procent. Upplandsbro, 2,19 procent. 13 valdistrikt, 1 över 4. Upplandsvesby, 2,45 procent fick vi där. I, av 21 valdistrikt fick vi över 4, 1 och över 5, 1 Sen kom vi till Stockholm och där var det lite svårare att hitta våra siffror för vi var inte särredovisade på samma sätt. Men totalt i Stockholm fick vi 1,63% i kommunalvalen och det finns 467 valdistrikt totalt. Och det visar sig att det, det finns ju sex valkretsar. I första valkretsen Södermalm enskede fick vi 1,27% och det var inget valdistrikt över 4%. I Stockholms andra Valkrets Bromma-Kungsholmen, där fick vi 1,13 procent. Och där var det faktiskt ett valdistrikt, nämligen Blackeberg-Västra, som vi fick över 4 procent. Valdistrikt 3, Norrmalm-Östermalm, där lyckades vi inte ens nå upp i 1 procent. Och inget valdistrikt över 4. Valdistrikt 4 eh, Valkrets 4, Östra-Söderort, där hade vi 2,53 procent. Och där var det två stycken över 4 procent. Högdalen Södra och Rågsved Östra. Västra Söderort. Det är valkrets 5, 2,26 Och där var det flera, fyra stycken mellan 4 och 5 Och ett valdistrikt över fem. 5. 5,63 hade vi i Västra. Och de övriga, där var det över 4 var Sätra-Östra, Västberg-Östra, Vårberg-Södra och Solberga-Västra. Sen i den sista valkretsen, nummer 6, Yttre-Västerort. Där fick vi 2,14 Det var ett helt gäng eh, valdistrikt. Det var fyra stycken över 4 Och utöver det så var det tre stycken över 5 Högst var Hessebystrand Norra med 5,73 Hässebygård centrala då och Hässebygård strand västra var också över fem. De som hade över fyra var grimsta västra, Hässebygård norra, Rockstad södra, Hässebygård östra och grimsta östra. Och det finns väldigt mycket intressanta siffror för den som nu har läggning åt det hållet just på eh, www.val.se. Det var lite om de här siffrorna. Sen har jag tänkt ta och läsa ett debattinlägg från kyrkans tidning från den 17 juli. Det är en av våra fyra ledamöter i kyrkomötet som nu är kyrkans riksdag. Margareta Sandstedt som svarar för det här. Hon skriver under rubriken Mogen föraktar folkviljan. Så här. Det svenska samhället har under den senaste. Tiden genomgått en djupgående omvandling där tradition, gemenskap och normer raserat i allt snabbare takt. Vi ser en ökning av ohälsa, rotlöshet och identitetsförvirring vilket yttrar sig på många sätt. Och då svenska kyrkan allt mer sviker de kristna idealen till fördel för populism känner många därför inte längre igen sig. Kyrkan blir ointressant. Då du nu vuxit fram ett parti i folkgrupet som vill ha en förändring och en återgång till kristendomen i vårt land reagerar Mikael Moligen kraftigt. Jag blir bestört då jag läser Hans Könica den 3 juli där han i klartext föraktar den svenska traditionen med fria val och respekten för folkviljan. Han anser nämligen att demokratin måste omförhandlas vid behov i takt med att Sverigedemokraterna blir ett allt större parti. Kyrkovalet ligger ett år före riksdagsvalet. Det sätt kyrkan bemöter socialdemokraterna på kan därmed ge modeller för det stora riksdagsvalet, menar han. I och med detta avslöjas en förvriden syn på demokrati som inte går i takt med den allmänna rättskänslan. Varför skulle kundiktörens drömsamhälle stanna med att kyrkomötet i fortsättningen ska utestänga Sverigedemokraterna från utskotten? Hur långt vill han gå i föraktet för folkviljan? Det är just detta som Mikael Mogren försvarar som gör att människor tappar förtroendet för kyrkan. Vi borde istället arbeta tillsammans för att återge förtroendet för kristendomen och bli trovärdiga av vårt uppdrag. Jag måste därmed erkänna mig besviken på Mikael Mogen som var tidigare uppfattade som sympatisk person. Jag är tacksam över dennes krönika då nu hans eget skinn blivit blottat i gömsandet. Jag ser och jag ryser skriver alltså Margareta Sandstedt. Och hon får också svar på det här i på samma uppslag. Det är en knapp helsida med rubriken Låt SD stanna i kylan och det är chefredaktören Dag Tuvelius som skriver här och ja, jag bara undrar över hur kyrkans politiskt korrekta etablissemang egentligen ser på det kristna kärleksbudskapet Det är väldigt mycket hyckleri i de här kretsarna tycker jag i alla fall Ja, sen eh, tänkte jag ta ytterligare en nyhet som jag läste igår på sd hemsida det fanns också en liten notis i gårdagens metro men jag tar det från sd -kuriren. Sverigedemokrat vann mot UD Kent Ekerot, Sverigedemokraternas internationella sekreterare, fick på grund av sin politiska hemvist i oktober 2006 lämna sin praktikplats på ambassaden i Israel han besed agerandet och nu har domen kommit. UD gjorde fel och Ekerok tilldelades ett skadestånd på totalt 30 000 kronor. Så jag kommer själva artikeln. Det var i september 2006 som Kent Ekerok antog som praktikant på ambassaden i Israel. Men när ambassadens ledning reda på att han var aktiv svärddemokrat fick han omedelbart sluta sin praktik. Beslutet togs på grund av att han var svärddemokrat och att han inte hade berättat om det. Sedan säger man efteråt att det beror på andra saker, men det var inte heller tillräckligt för att avbryta tjänstgöringen, säger Göran Lamberts till TT. Enligt justvislig kansler Göran Lamberts är det tydligt att Ekerot fick lämna Isra på grund av sin politiska hemvist, vilket är ett brott mot svenska grundlagar. Om man gör sig ja av med arbetstagare som har obekväma åsikter så blir det väldigt osäkert vem som får vara kvar. Det kan inte den enskilde chefen bestämma. Åsiktsfriheten är otroligt grundläggande i vår demokrati och förvaltning, säger Lamberts. Till restekuriren kommenterar Kent Ekrop nyheten så här. Jag är ytterligare glad att Gicko fällde UD för dess agerande, men tycker samtidigt att Rydberg och D. Lauer borde få ta konsekvenserna av deras grundlagsbrott. Inte kan vara lämpligt att två personer i en statlig institution får sitta kvar, trots att de uppsåtligen är brutit mot svensk grundlag. Det känns även olösligt att det är svenska skattebetalare som ska bekosta ett fel som Rydberg och Dilar har begått. Rimligen borde de personligen bekosta skadeståndet. Det stod på SD hemsida. hemsida. Ja, jag har ytterligare någonting här. Och jag har tagit med en bok faktiskt som jag tänker läsa ur i kommande program. Och det är en bok av vår före partiledare Mikael Jansson- och den är skriven under tiden närmast före riksdagsmötet 2005. Då han förlorade partiledarstriden mot Jimmy Åkesson. Och han har ledande åt inte lämnat politiken. Utan han är väl så aktiv som tidigare. Och sitter på ett av partiets viktigaste mandat. Nämligen i kommunfullmäktige Göteborg. Och utförde ett ambitiöst och imponerande arbete. Med bland annat budget. Den här boken den har titeln... I Eget spår genom obruten terräng Och på framsidan så ser man Jansson i ett vintigt landskap Han är klädd för en skidtur Och så ser man på baksidan det är skidspår Och så finns texten Jag har fått gå i spetsen för att bereda en förändring av villkoren för Sverige och svenskarna en hjälp från det officiella Sverige står inte att få tvärtom Ändå är det många som håller tummarna för oss de kamrater som stått vid min sida i denna beredningsfas har inte varit för många. Men de har varit av bästa slag. Och så avslutar han då. Det går att följa i våra spår. Och det tycker jag är ett mycket bra sätt att lämna över ansvaret till Åkesson. För partiets fortsatta verkande för ett bättre sätt. Och det har ju gått väldigt bra på senare tid. Jag har också några synpunkter. Väldigt korta. Det gäller... Bland annat bensinpriset. Det har ju pratats mycket om det. Och jag vill påpeka här en siffra jag fått från Statoil nytt. Det kan vara intressant att veta att själva produktkostnaden är 5 kronor och 40 öre vid ett sammanlagt pris på 14 kronor. Och marginalen för de som säljer bensinen då, det är 0,8 kronor. Skatten inklusive moms. Det är alltså över hälften av de här 14 kronorna som medicinen då kostade. Alltså 7 ,80 kronor 80 öre är skatt. Mer än hälften av medicinkostnaden är skatt. Det kan vara bra att veta det när man diskuterar höga medicinkostnader. Sen har jag från... En fått ett klipp från Svenska Dagbladet den 22 juli. En insändare säger att Carl-Otto Norsborg... Det står så här. Någon chalera inte SD... Finns Jimmy Åkesson i sinnevärlden eller är han bara ett påhittat mediamonster? Inte bestämt för liksom media om man ska tigga sig eller tas med på diskussioner. Det går inte att någon en så pass stor grupp människor för alltid, menar den här insändaren. Och tycker att det är dags att media behandlar och ger oss lika stort upprymme som KD. Sen har vi en ledare från DN, jag ska bara läsa rubriken, den 12 juli, ute i kylan, står det faktiskt. Och ytterkanspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är två osäkra kort i ett spel om regeringsmakten efter nästa val. Det styr regeringsalternativens strategier, står det här i ingressen. Ute i kylan, ja, det beror ju på, den blir vågmästare och min förhoppning är ju att det är Sverigedemokraterna som ska bli det. Ja, vi har ju påbörjat och kanske håller på att avsluta partiet så kallade Norrlandsturné turné där man har ett, antal, har ett antal torgmöten i Norrland. Det har väl blivit något av en tradition här. Och jag noterar att man har varit i Sundsvall man har varit i Önsköldsvik i Umeå och Skellefteå och man har vidare varit i Pite och Luleå. Jag vill personligen inte sådär jätteförtjust i torgmöten. Man föredrar ju för egen en del Men i vilket fall som helst, den som är intresserad kan gå in på sd hemsida. Och ja, man går in på, på partiets ordinarie hemsida www.sverigedemokraterna.se så finns det på högersidan ganska långt ner sd -kurieren. Och då trycker man på den, eller klickar på den, då, så kommer man in på st hemsida och där finns det bland partinyheterna den som så att säga, vill läsa mer om vår turné. Ja, eftersom jag har lite tid kvar så blir det ju lite extra musik här, men innan vi avslutar så vill jag bara tala om att de som vill bidra till Radio Estes verksamhet, de kan sätta in pengar på Stockholmsdistriktets plusgiro som är 467 37 16-9 Det är alltså 4-67-37-16-9 Och så glöm då inte att notera Radio SD på talongen Om det är någon som har synpunkter eller kommentarer när det gäller Radio SD Så kan ni antingen posta dem till Radio SD Skriv gärna A0 Boström på kuvertet Box 20085 Alltså 20085 Postnumret är 10460 Stockholm det går också bra att skicka e-post till arnold.bolstrom@svenskmoderaterna.se. Och nu så tänkte jag avsluta med några melodier. Den första får bli cocktail för två med Sara Leander och Arne för Fenixorkester från 1934 och sen får vi se vad vi hinner med för något ytterligare. Tack för idag och på återhörande om en månad. Tack så mycket. Hej.